Smil, Rahman og Rahim. I dag, det er tirsdag, den 10. 5. 2016. Vi har med yad al-salihin Inna al-hamda lilah, nuhmadu wa nustainu bihi, wa nustafruhu wa nustahdi, wa n'u'minu bihi, wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa misiyat amalina. Ma yehdihi Allah, fahu al-muhted, wa min yubilhu falan tajda lahuliyam murshida.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 وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله Kære brødre og søster i islam, vi har nået frem til kapitel nummer 323. Kapitel vedrørende at forhindre en person at bande på vinden, og vinden, det er den, den blæser, eller blæsten. Og hvad er det, man skal se, når man, når man kan mærke, at vinden har sat sig Og det vi snakker ikke bare en lille ven Vi snakker om nogle blæs Som virkelig skubber til Læg mærke til, at Allah subhanahu wa ta'ala Skaber noget Og hvor Allah ønsker dig, muslim At lære, hvorfor har Allah skabte det, så du kan lave dua til ham Hadis nummer et. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيد صلى الله عليه وسلم سئ لا تسبري لفما بن بليستن فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا لسمر نصميك بريان أسيل بن Allahumma inna nas'aluka minu khairi hadhihi ar Allah vadin O fiha vadin ma fieha, in, in Og Allah vispåda atin besteh vadin blub. Og Allah vispåda atin besteh vadin blub. Og Allah vispåda atin besteh atin O oh Allah fra hvad den bærer er Og hvad betyder charm? Noget skadeligt. Vores Ma fiha, fi her, og de dårlige som den indbærer. Vores charme umirat be, og de værste den er blevet om at gøre. Læg her, Mohammed underviser os, hvordan vi skal opføre over for vind. Fordi Allah har sat den i ordre Og når tingene er sat i ordre Så må du ikke binde, Fordi Allah har givet den ordre Og lægge mægt til Allah siger, eller Allah har lært Muhammad SAW At du skal spørge Allah om den her vind, der blev sat i gang Med hensyn til, hvad den indbærer af gode ting Hvad den indbærer af ordren hvad den beskyttelse med hensyn til at Allah beskytter dig fra den skade den kan den på dig. At du skal spørge Allah, er de værste den indbærer, og hvad er det værste den er blevet bedt om at ydlægge? vil har forskellige processer den kan den. Den kan lave taldtæg med planter. Det betyder, at han øh, køn af plante, modsat køn af planter, der bliver ligesom transporteret nogle ting mellem de to, så de kan føle sig friske og raske. Vinden bærer masser af ting fremadrettet for øh, alle de afgrud, som vi har udenfor, etc. Cetera, et cetera. Vinden kan være ydelæggende. من مانسك ألسس سبحانه وتعالى أم أت بشكلهين بشكلهين فضي أنسكيب سمسلوه من بيان وديه وديه وديه وديه وديه وديه وديه وديه حديث نمو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا وسلوا وسلوا, وسلوا, وسلوا, وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها هي كمن سي محمد صلى الله الريح من روح الله السلبة ذن تنهان أو سمع الله صرحما. أو سامدان الحديث من روح الله أي رحمتي بعباده. الله رحمته بعباده وذي دن سامدان بياء محمد سية الله تبتسل رحمته بعباده الله ها طام ياري أوه هانسكيبنه تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب تنبا طام ياري أو تنبا صرف فإذا رأيتموها فلا تسبوها نايملغفن Lavama være med ben på den. Wasallu. Allah ha sjeirah. Allah ha Spørg Allah. subhanahu wa ta'ala Allah. Om hvad den bærer. af de gode gerninger. Wasallu. Wasallu. Sy efterbeskyttelse fra Allah. Hvad den bærer. Er dårlige gerninger. Det er det samme som det tidligere. Men her. Har den indikeret. أَتْسَلِبِ الْرِيحِ اللَّهَا سَنْتُمْ مَكُوبُ الْبُوزْكَيْبِ وَالْضَوْلِ بُوزْكَيْبِ سَسْكَمَنْ اسْبَاءَ اللَّهُ أَمْ دِكُوهُ أَسْبَاءَ اللَّهُ أَمْ بُشْكُلُ سِفْخَ لِنْضَوْلِ حديثنا متخير وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به محمد صلى الله عليه وسلم uh, no, se vind er i gang det vil man kan mærke at vinden er i gang udenfor Og begynder han lave duaa til Allah Allahumma o oh Allah jeg spørger der at de bedste O Allah og alt van er de bedste vand blev send på, h er udbe kan min kørrri har og sør fra den værste den inbær og kørrri med fi her og sør og de væste vanden har i inhold h og kørrri mig udil at be og de værste vand blev sent på. Lig mæte Moha Reisalam i begge du er sin her og al rob al-ilah skaber. Og de derfor et menneske skal hele tiden, Rette henvendelse til sin skaber. Det er Allah, Subhanahu wa Ta'ala, og ingen andre end ham, Subhanahu wa Ta'ala. Kapitel nummer 324. B'a er Bukarar Det er kapitel vedrørende at bande på en høne. Uh, en høne, som. Uh, er det en høne? Er det ikke den, den blev kaldt? Dem, der siger. Kukukukuku. -ku -ku -ku. Er det ikke en høne? Jo den til ja alhamdulillah den til salat ja ikke hønevandrer her en her ja an Zayd ibn Khalid al-Juhani radi Allah anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubuddika fa innahu yuqdiru lis-salat la ba'ma på hin. For innahu, den indikerer, at den vækker folk til bønnen Allah subhanahu wa ta'ala har lagt noget specielt ved nu af dyrene og blandt dem hen til at kalde folk eller vække folk og sørge for, at den ligesom får folk til at komme op, når den hører den Desværre mange af os, der bor i byen, vi hører aldrig det her, men dem der bor ud på landet de vil observere, at han er op til at lave, at vække folk til deres salat, så de kan tilbyde deres skaber Døg er kapitel nummer 325 Babu'l-Nahi'an qawli'l-insaam i Forhindring af et menneske vil sige, at vi blev eller vi fik regn på grund af noget. Og regnen på grund af noget, det betyder, at folk satte altid regnen på grund af disse galakser, altså disse planeter. Og det er derfor, for at forhindre folk i at lave kirk, så skal man ligesom sætte sig ind i og så sige, at regnen stammer fra Allah, og Allah, der satte regnen i gang. Det er en planet eller en planet eller eller Allah subhanahu wa ta'ala tabistema og gavn og gavn og gavn og gavn i kapitel, an Zayd ibn Khalid ibn R.A. Han bergård, bina Rasulullah s.a. f.i. Íthri semæ, kanet f.i. l-læmman s.a. f.i. l-læmman i Khodeibir var det her værd nået, som har en sky, altså en samlet sky, op i himlen om natten. Og da han gik, faldt en man såret for Akbar eller Nass. Da han blev færdig med salat, så gik han over til mennesker for Kal. Helt er du med, hvad han spurgte befolkning hvor han frontede den. Ved I hvad Gud har sagt? I går, Khalullah, Allah og hans profet ved best wa Han at Allah say at nogle af min slæger stod op trone på mig, og nogle stod op på mig. Famme man kan ham som siger, eller dig som siger, møterne b ydelse Allahs vi fik regn med hjælp og Allahs, Subhanahu wa Taala, tilfredshed over os og hans barmhjertighed at regnen kom frem. For derfor kan man den person, han er på Allah, kafirer om bilkravere, venter på disse og ham, som sagde, Muturnabinu i kæde og kæde, vi fik regn på grund af den planet, som er sådan og sådan. For det er lige kæfer rundt imod Ham det han er kafir ven tro på mig, men han er trone på disse planeter. Her, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sæt afspillet op for et menneske til at se hvordan tingene fungerer er du troende på Allah at det ham der skaber det er ham der giver regn det er ham der sørger for at tingene er til dig eller tror du på disse planeter på grund af deres interface at de kan trække eller et eller andet at de har en indflydelse så er du ikke troende på Allah og nu om dagen er der mange der har den indflydelse at de tror at planeterne, når de ligesom bevæger sig væk fra hinanden eller kommer tæt på hinanden, de har en indflydelse på jorden, som Allah har intet med at gøre overhovedet. Kapitel nummer 326. Babu Tahrimit <tryk> Kavuli Muslim Muslimia Kaful. Kapitel vedrørende, at det er haram at sige til en muslim dig, som er venskru. Allah har Hvordan kan en, en person sige til en anden muslim Du er kæfer, kæfer, Ka al-efa'ra kafir, kafir. kafir. kafir. kafir vantro Der nogen ofte runder rundt med takfir stempel Simpel Gå hen og lave takfir på Hvilken grund? Nogen gange ungrund. grund Nogen gange fordi jeg kan ikke lide dig jeg ikke bryde mig om dig, så det er lettere for mig at sige, at jeg er kærligt. På den måde, så redder jeg mig selv, hvis der er nogen, der spørger, hvorfor har jeg gjort det, så vil jeg sige ham, der han er en Det kan godt være, at en person kan være en hygler, men han er ikke nået frem til takvir-stadie. Og hyggeleri, har hyggeleri en stadie eller flere stadier? Hvad synes I? Har hyggelig en stadie eller flere stadier? Vi snakker lidt. Vi snakker lille. Vi snakker lille ah. lille, lille hyggelig. <laughs> Har den en stadie eller flere stadier? Det er svært. Men den har flere. Ligesom stor hyggeleri kan tydes på ofte, Hygleri ligger i hjertet og i hjernen. Hvornår har vi ret til at dømme en person for at være stor hygler? Hvornår har vi ret til at dømme en person for at være stor hyggelere? Eksempel Når tingene er ude i lyset 100% Hvor man er ikke er i tvivl om, at det her er en klakkefuld Ikke før Her er Mohammed Sallam fortæller om En person som siger til sin bror, i kafer, læg mærke til hadisen عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا في أخيه يا كافر يقول هذا في أخيه for باء bære Biha Ahadhuma, in كفر Kufur er fældt på ham. For hvis kernakamakal, vis han er vendt er han har sagt det, illa Rajat at tilbage på ham, så vil han selv blive kærf. Ja, vis jeg indikerer, hvad jeg siger til Hasan jeg er kafir og han er i så vil gufur falde tilbage på mig, og jeg bliver kaffet. Lig mærke til her, at en muslim, han skal passe på, hvad der kommer ud af hans mund. En indikering for at nedgøre en person fra islam til gufur Og dakfir, At takfir, det er noget, man skal ved noget om. At lave dakfir på kristne, og øh, alle andre, som ikke er muslimer, det er perfekt. Men vi snakker om, at du nedsætter en hukum for dakfir på en person, som er muslim, det kræver, at du er fuldstændig 100% sikker på, at han er kære ellers er det bedre, at du siger, at jeg er i tvivl, han er muslim til det musælære bevis. Er Det her, det er vigtigt at du trækker en person, person ud af islam, fordi du har nogle, nogle overbevisninger, som ikke er klar. Så det er det bedre, at du gemmer dem, til tingene bliver klar. Lad være med at fiske. I islam, vi fisker ikke efter at lave dakfir på folk. Der er mange mennesker, der fisker, ligesom jeg er nødt til at fiske efter, at du er kærester, så begynder jeg at, at, at, at lede efter det. Begynder ligesom at syge tingene Han sagde forleden det her ord Kan det ikke være kufur? Nej Det er ikke sådan Islam er bygget på Islam er bygget på at din handling Skal være klar kufur Eksempel Hvad kan være en klar kufur? Hvor man kan ikke være i tvivl Jamer Jeg Jamer Shai Hvad kan være en klar kufur? hvor man, man ikke kan være i tvivl. Er det svært? Inder bænner på Allah. Inder bænner på Muhammed. Inder bænner på Sahara. Inder bænner på Ummahatilmumineen. Muhammed Kuma sallallahu alaihi wasallam. Inder på فولكم فقط الله صمن هلهد سير هذه الفول دي المسلمي تم سم كانار اسلام مسلمين نعم بابيل الا حديث لما 2 وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع الله صلى يقول بالكفر قال والله كذلك عليه ham, som kalder en mand for at være en kæðrføl Og eller han siger fjern Allah Og han er ikke det, så vil kufur falde tilbage på Så vil kufur falde tilbage på Hvordan? Det er klart Når du har givet ham et egenskab Og trådt ham ud af islam så har du været med til at føre en person ud af Allahs Rahmahbarmhjærtighed. Og det er derfor, hvis han ikke er besiddelse det, så vil han være muslim til det modsatte er, er bevis. Og når du ikke kan vise, at han er kær, så vil Kofod vende tilbage til dit tæve. At du vil falde i Kofod. Må Allah beskytte os. Kapitel nummer 327. Babu al-Nahya'an al-Fahshi wa bida'il-lisan Kapitel vedrørende Al-Fahsh Det betyder at sige noget grænt Wa bida'il-lisan Og at tale mubidligt ud af munnen Første hadis er faktisk en smuk hadis Hvor vi alle er nødt til at lære Næsten unad An-Abi Mas'udin radiyallahu anhu Kala Rasulullah s.a.w Læg mu'min, muqmin og bid parani, walalarani, walalar fahic, walalar er ikke det betyder en, som laver eller aib, En, som begynder at påpege form for deform eller lignende hos folk. som siger, han der, han er forkastet for Allahs rahmah Walal fahish, walal fahish Det betyder ham som siger nogle ord som er klamt og mobilt al badi, som taler uh, disgusting, som taler virkelig grænt Bruger nogle nedværdige ord Bruger nogle ord som kun Uh, vi kalder det på arabisk, ulat shawadah taler gadebørn børn taler Jeg ved ikke hvad det hedder på dansk Det må have et eller andet navn, men jeg ved det ikke uh, Læg mærke til her harisen At en trofast Det betyder en mumen En som er gudfrygtig Hans opgave er at bevare sin mund At passe på hvad der kommer ud af hans mund Han er ikke en der forbander folk han er ikke en, der taler grimt om folk. Er der en, der sætter folk i dårligt lys? Eller bagtale folk? Eller spise folks kød? Ej heller, at en person ligesom nedvæder andre. Om de har gjort hjælp eller lignende. Og til sidst tale grimt. At tale grimt, det betyder, hvor folk er mobidelige i tale. Mobidelige i snak mobilige i den måde, som de siger tingene på. Og det er faktisk katastrofalt. At mange mennesker desværre er faldet i det her, hvor de tror, at de kan give dem ret til, hvis det er forholdende, at tale grimt om andre. Eksempel: Nogle, som har hijab, når de taler om andre, som ingen hijab har på, de taler dårligt om dem. Men hende der, der har hijab, måske hun har brændt så mange hasanat af ved at bagtale og snakke dårligt om hende der, selv som, som mangler kun en lille skub for, at hun kan bære hijab på igen i Shawa. Det er også set, at nogle af brødrene med skæg, som taler om brødre, som ingen skæg har, øh, folk som er forholdende, tror, at de er bedre stand til at forstå tingene end folk, som ingen forholdene har, andet end de laver så Lad være med at undervurdere folk, på grund af størrelse eller udseende eller køn. Folk, hvis de har takwa så er det det, som Allah vægter. Jeg kan ikke gå hen i dit hjerte og åbne den og vægte, hvor meget dakra du har over for din skaber. Fordi din taqwa over for Allah subhanahu wa ta'ala, det er det, der vigtes. Og det er det, du bliver målt. Allah siger i Al-Quran, Den bedste af jer, den bedste af jer, dem som har miste Guds Gudfrygthed for ham. Du ved ikke, hvad folk laver, når de er alene. Der er mange mennesker, som ikke har mulighed for det ene eller det andet. Jeg kender en del hvor de er gudfrygtige, og elsker Allah, selvom de ikke viser det. Selvom de ikke render rundt og reklamerer det. Der er mange af dem, der laver qiyamu og fester, selvom de bliver tilbudt at spise mandag og torsdag. Og de laver masser af sunnan og ibarter til Allah subhanahu wa ta'ala, hvor de ikke viser det til folk, fordi disse handlinger er mellem dem og deres skaber. Lad være med at tro, at du er bedre end andre, fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, Khawatim, al tim, bil Khawatim. tim, befolkningen er afhængig af deres slutningsmoment fra dunia. Hvis de har gjort noget godt, så dør de på noget godt. Og hvis de har gjort noget dårligt, så dør de på noget dårligt. En person, han kan være tæt ved islam. Og hans afslutningsfase falder i kuffermål og beskytter os. Og en person kan være kafir, og hans afslutningsfase er islam. Så Allah redder ham fra ilden til han entrer al-Jannah. Lad være med at undervurdere nogen som helst. Er en muslim, som du siger, som er syndig? En muslim, som har forladt masser af ting? Din opgave og min opgave er at rettlede dem. Ratlede dem på den fasong og viste dem den, den rette vej. Hold hånden, eller hold dem i hånden, og få den baseret på de rigtige spor. Lad være med at tale med dem om noget andet end salah og ibadet til Allah. Når deres salat er sat på plads, så kommer de resterende også på plads. Lad være med at kigge ned på den. Allah siger i Al-Quran Al-Karim om sahabah. وَكَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ Sådan har I været far, så har Allah opløfter jer Sådan har vi alle sammen lært Vi har været nogle fortabte sjæle Og vi er stadigvæk fortabte Men mindre Allah bundfatter os med hans barmhjertighed Vores sjæl vil være fortabt til de sidste dråb Der vil komme ud af din blod fra den her dunya til Allahs rahmah bundfaldet så vær på jagt og vær på agt over at dine handlinger de kommer du og jeg og enhver person til at blive spurgt efter så skal vi have et svar klart hvad vi har gjort hvordan vi har gjort det og hvorfor vi har gjort og det har gjort. og spørger Allah altid om hans rahmah fordi hans rahma den er om ringet Amasa Rahmah En Rahmah er sæbt til dunya Og nye halvfemse Rahmah er blevet dækket Og gældt hos ham Så han bønfælde Så الله skal bønfælde Allah Om at tilgive os Så måske Allahs Rahmah Vil fælde på os Bidnillahi ta'ala Hust Hadis nummer 2 Og anhu Rasulullah Ma kan al fushu fi shayin illa wa omma kan al hiau fi sheen illa zana. Muhammad, Muhammad sallallahu wa sallam sier: "Al fushu at tali kramt at tali mobyldt. Hver gang den kommer i noget, så ydlegger den. Den ydler alt, at den kommer til at være mobyldig kramt. Og selv at ham menier, eller alhija, et ham alhija, hvad er menier? Ten for tingene til at være sine, en form for usmykning, som menneskene har en besiddelse af. og du er jeg, både ham alhija, ligesom Mohammed صلى الله عليه og Mohammed صلى blev beskrevet, kan algera i fi khidriha. Mohammed blev beskrevet med hans haja ligesom en jomfru der sidder i sin venteposition og venter på sin mand den hun vil føle sig hun vil føle sig totalt at der kommer en fremmed mand som vil se hende som vil sætte sin hånd på hende en mand som hun aldrig nogensinde har set anden engang eller hun har set ham og nu er han hendes mand hun har højt Allahu Akbar Allahu Akbar Så Mohammed giver os møglen at al-fuhsh at tale græmt, at tale dårligt de får tingene til at falde og at bære på maner de vil få en person til at stige Allahu Akbar Kapitel nummer 328 Babuqarahiyyatiddar'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a at der er kalder kapitel vidrørende hvorfor har det er at, ekstremis, at danne ekstremisme i tale hvordan at nogen de overdriver når de taler for at de skal lyde klog da nogen de prøver at sammensætte nogle sætninger når de taler for at overbeviste om, at de her folk er virkelig lo. Muhammed S.A.S. siger til oss en småk hadithet med muslim, hadithne med i den kapil, an ibn Mas'udi radiyallahu anhu, anna al-Nabiyya S.A.S.a.qal, hælæk al-Mut-natt-t-i-on, kæl hælæk al-Mut-natt-t-i-on. Muhammed han siger, hælæk al mut natt t al mut det betyder dem, som danner ekstremisme i handling. Og Mohammed i den der hadith, wasallam, han siger til os, dem, som danner en form for ekstremisme i det, de vil vise. Og så siger han, halaka, halaka min Det betyder dem, som danner ekstremisme i tingene, de kommer til at yderligge det for dem selv. Det sagde han tre gange. Hvorfor? Fordi ekstremisme i alt er ødelæggende Lige meget hvad du gør Hvis du er ekstremisme i Så er det ødelæggende Eksempel, man har en kone Men han er ekstrem jaloux, Det ødelægger forhold, mellem det Jalousi er godt Ekstremisme i er ikke selv godt. Kan I komme med nogle eksempler ud over jalousi og machaik? Så når det kommer i ekstremisme, så nej, at, at være sparsom. <laughs> der er nogle mennesker, de bruger ordet sparsom. Muhammad var gavnil. At være sparsom. Der er nogle sparsom, ligger tæt mellem at være næg og gavnig. Er vi enige? En gavnil, han giver, i de tilfælde, der vi hårdt. Men der er nogle retninger mod hans familie, hvor man skal være gavn Hvis du er nær og du har råd, så kommer du til at ødelægge det, både for konen og for børnene, etc. Det skal man passe på. Så ekstremisme må ikke dannes i hvad som helst i sharia. Ekstremisme i forhold til kærlighed til børn. Ja. Børn, når de kommer i en alder, hvor de er omkring de der 8 år, 7-8 år, specielt i sommerperioderne. 8 og op efter, jeg plejer ligesom at begynde der omkring 8-9, begynder vægten til dem til sola. Starter i vinterperioden, og så kører det bare derud af Khalas. Der er ikke noget, der hedder kærlighed til dem. Fordi de er en blik, hvis de ikke bliver Fajib til tiden. Så kommer det ikke til at blive duhur til tiden. Så kommer det ikke til at blive asr til tiden. Og så er der konsekvenser. Der er konsekvenser, når tingene ikke bliver overholdt. Og det skal man lære børnene. Konsekvenser? At Allah subhanahu wa ta'ala vil straffe for de her ting, når de kommer i på betalen. Så skal de være på vagt over. At lære børn specielt kvinder, i pigerne i, i, i, i ung alder, at bære hijab engang imellem. Hvor du ser til hende, fredag den der frel, du skal bære hijab. Hvorfor? Fordi du skal lære, du skal være motiveret. Når vi tager til masjid, så bærer du hijab. Når vi besøger den familie, du begynder at gå lidt med hijab. Når vi tager ud i sugh, Pazan, så begynner hun går lidt med hijjab. On, off. Til sidst, når hun bliver der, omkring 10 11 år, bismillah, masha'allah, hun får hijjab på. Til salen, til pødvær. Og til sådan vi pødlær gosbær, inshallah, ta'ala. Hadis nummer 2. عبد الله ابن الله الله الله من الرجال الذي يتخلل كما البقر كما محمد صلى الله عليه وسلم sier at Allah har en person som prøver at vær vil formulere nem hans mund og drejer med hans tung. Ligesom. Ligesom. Øh, øh, ligesom. Hvad den hedder ko, Ligesom konen. Drejer med sin tung. I kender de der typer. Som prøver ligesom at bruge hele munden. For at formulere sig. For at tale. For at være vedformulerende. Og prøver ligesom en måde for at se tingene på. Mohammed Giver jeg, at der er ikke er nogen, der skal være ekstreme? <laughs> jeg nydesvært, og det er ikke engang løgn. Her skal vi ligesom sige til jer, at vinden i aften bliver meget, meget, meget blæst. Sådan noget lignende, ja. Men araberne har det sådan med dashaduk, en form for når de taler, så prøver de at få det til at lyd ligesom digte. Og det er ikke særlig godt i islam, faktisk Fordi det er ikke det, der rammer hjertet. Det der rammer hjertet, i der kommer fra et andet hjerte. Dem, som har Gud Det er dem, der rammer dit hjerte Og ingen andre Hadith nummer 3 min ahab بكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون الله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم سير دين بيست ميست إلسكلت ماي أعدم صنو في الفير تيت في ماي في دومتين لكما كتبين دعا احسن أح أحسنكم اخلاقهم اهلهن صمها دين بست منير او تن هيد فول بيرسون دا ويل وير فور مي ود الثرثارون جمع ثرثار الثرثار تهمسيل افمال ودينغر اول نمبر 2 والمتشدقون والمتشدقون og det er flertal af Mutashedde. Og det er ham, som, som ligesom åbner og lukker sin mund på en måde for at vise, at han har ligesom udtrykt korrekt. Rawal Og flertal, eller det er flertal af Mutashedde. Og det er ham, som følger sin mund med, med ordene. Og prøv ligesom at filosofere over. Det. Ja, men nogle gange, du siger, at det der, det er glas, og han prøver at sige til dig, at det her er et fyldt i øh, hvid øh, runde eller noget, som har noget øh, flydende inde. Det vand. Det her, det glasvand. glas vand. Længere er den, skulle ikke. Du behøver ikke forklare mig, hvad der er i. Det er et glas fyldt med vand. Eller tingene kan blive sagt på forskellige måder. Nej. At du filosoferer over tingene for at få det til at lyde så godt. At vise respekt. At omformulere sig. At sige tingene på. På en pæn måde. Ja. At gøre det så ekstremt. At folk ikke forstår. Indhold. Ligesom en der bestiller mindbar. Han siger. Salam alaikum. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Salam alaikum. Så går han ned. Folk står sådan der med åben mund. Hvad har han sagt? Wallah, jeg ved det ikke. Vi forstår ikke, hvad han siger. Det her, det ligger i det samme kategori, At du taler på et niveau, som det her menneske ikke forstår. Og det skal man lære at gøre. At man taler på et niveau, så du og jeg og enhver person, der til stede forstår det. Kapitel nummer 329 Kapitel vidrørende at sige at min indre, den er blevet Khabith Ved, ved du hvad Khabith betyder? At er nogen af jer der ved hvad Khabith betyder? Huh? Min Al-Khubf Er nogen af jer der ved hvad Khabith betyder? En ivel En der laver ondt. Ja, præcis hci at dit hjertet ønsker noget ondt. Det må du ikke se om dig selv. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana anha an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yaqul at mit eller min ændre ønsker noget ondt. Men si at mit ændre den er blevet hård Laptisatnafsik Den er blevet hård Og hvad er, hvad er din bedste våben mod at blødgøre sin indre? Hvilken våben har vi som muslimer for at blødgøre vores hjerter? For at vores, få vores hjerter til at smelte og bliver mere smeltende smør Hvad er det for noget der kan få det til det? Ja, er dine shit? er de, hm, uh, masser eller hvad er det, sang? <laughs> er sanger shit er når han uh, siger ummi, ummi. Er det det, der får. <laughs> hvad er det? Hvad er det bedste våben blødgør i kjære? Hvad tror I? Jeg har I et bud? Quran Det bedste er Quran Quran nej, Quran Quran får knækket dit hjerte Når du lytter til det Når du forstår indhold Det er derfor fortolkningen af Quran er så vigtig At du forstår indhold Du forstår hvad Allah siger til dig og det er derfor at lægge mægt til At sahabah Når de læser Koran de tog Og nu vores hjerter Er meget bløde Når vi hører andet end Men når Quran Er til sted Så er vi meget meget Forfærdelige og er derfor vi er nødt til At vise at Quran Har Stadvæk sin største lyt, læs, forstå, handle, løb etter Og Koran Tre, Kapitel nummer 330 og din sidste for i dag, Inshallah Kara, her er du til Anab Karma Mohammed s.a.s. Han kunne ikke lide at man siger Vendruer for blive kaldt Karma Karma, det betyder, at din afstamning er alkohol. Og det derfor på arabisk, man må ikke sige karm. Man skal sige qinab. Og an abi hurayrat radiyallahu anhu قال, rasulullah La tu al-karm. La vama at for karm. For karm, det betyder et andet ord for vin. Fa inna al-karma al-muslim. Fa in al-karma al-muslim. For at sige, at en muslim, han blev kaldt al-Karm, og det er en afstamning al-Karam, og det betyder gaumi. Der er en anden vej, som siger, for inden al-Karm mu'min, at selve al-Karm, det er hjertet af en mu'min. Hjertet af en muslim. Akbar Hvorfor? Fordi en muslim. Den har en afstemning af al-Karam. Al-Karam betyder at være gavmil og være hjælp. Og det er derfor, når du siger karaman, så siger du en indikering for vin. Og det skal man ikke kalde øh, vindruer for at være vin. Fordi araberne bruger altid en afslutningsfase. Fordi vindruer bliver ofte brugt til vinpres. Så bruger de altid ordet som sidst. Og det er hvad der skal ske det meste af det. Og det er vinpres. Siste hadith i den kapille og slutningen for i dag Wa'an Wael ibn Hujr Wa'an Wael ibn Hujr Radhiallahu anhu An al-Nabi Akal La ta'koolu al-karmu Walakin koolu al-inabu Wal-habla Wal-habla Muhammed SAW Atvare om at kalvindru For al-karm At ime man ikke kalde, Walakin koolu al-inabu Men iska si at de hedder al-inab Wal-hablah, wal fordi den, den, den er ligesom gravid Og den, den er fyldig og stor Man må gerne kalde det al-hablatu Al-hablatu, at det betyder også, at det er noget, som er gravid, fyldig, Som ligesom strammer nedad Og det må man kalde, kan kalde det Men man må ikke kalde det, fordi den slutter af med ligesom vin Og det er al-karm, som, som araberne brugte. Det er det, jeg havde for i dag. Vi er nået frem til kapitel nummer 331, hvor vi kommer til at snakke om, hvordan en mand definerer, hvordan en kvinde ser ud, hvis han skal giftes med hende, eller hvis ikke hun skal giftes med ham. Det kommer vi til at snakke om næste gang. Har I nogle spørgsmål, så værsgo.